перев'язаний червоною вовняною ниткою, та відсилають все це до матері молодої, почесною депутацією з родичів. Часом цю місію беруть на себе всі присутні на весіллі гості зі старшим боярином на чолі. Він несе, між іншим, і сорочку молодої, як доказ її дівоцтва. На хаті ставлять корогву, Тебто червону запаску, прив'язану до дрючка. Або яри перев'язують собі через плече червоні пояси. На всіх мають червоні стрічки. Словом, червона барва на всьому. Весільні гості знімають з даху короглу та починають цілим натовпом ходити від хати до хати з музиками, танцями, співаючи веселих еротичних пісень, що переходять інодію в цинічні. Але ці пісні дорогоцінні для дослідувача, бо в них знаходяться уламки старовинного культу та звичаїв, які походять ще з доісторичних форм – гетеризму, адельфогамії тощо. Сама собою зрозуміла річ, що в нашому стислому нарисі не могло бути й мови ні про місцеві варіації весільних обрядів, ні про силу подробиць, дуже часто незвичайно важливих своїм історичним значенням. Ми могли дати тут лише загальну синтетичну картину типового українського весілля, що його окремих елементів часом не буває по деяких місцевостях, а часом їх заступають інші. У всякому разі, Сподіваємось, що цього невеличкого нарису буде досить, щоб, спираючись на наведені в ньому дані, можна було зробити деякі загальні висновки. Уважно придивляючись до наведених весільних обрядів у їх послідовності, ми не можемо не зауважити передусім того, що ціле весілля розподіляється на три окремі акти – сватання – заручене та властиве весілля. Кожний з цих актів і собі поділяється на ряд тих самих головних дій, що послідовно все розвиваються та ускладнюються. Ці дії такі. Спроба умикання, опір з боку роду молодої, замирення сторін, викуп молодої у її родичів, релігійна чинність та початок шлюбного співжиття молодих. Тепер не маємо ще достатньої кількості відомостей, щоб з'ясувати цю потрійність того самого ритуалу. Але, мабуть, пояснення цього факту треба шукати в тому тимчасовому співжитті чи в пробних шлюбах, що їх дозволяють деякі народи як, наприклад, індійці в Канаді та в Мексиці, сантали в Індії, деякі племена на острові Цейлоні, деякі сибірські народи та взагалі ті народи, що в них змагання до розмноження переважає високу оцінку дівоцтва. Розглядаючи далі всі весільні обряди щодо їх суті, ми бачимо, що їх можна розподілити на дві головні категорії історичну, драматичну та релігійну. Першу з них ми звемо драматичною тому, що її становить ряд сцен, в яких особи відтворюють події та відносини далекого минулого. Спочатку наподоблюють спробу війти до хати дівчини хитрощами, потім пройти туди силою. При цьому сценарій дбає про те, щоб відтворити, оскільки можливо, суспільні відносини приблизно київської князівської доби. Збори до походу, феодальні відносини, сутички з родом молодої тощо, а далі, не маючи змоги захопити молоду силою, мирові переговори, що кінчаються згодою, викопом молодої Потім знову йдуть насильницькі вчинки, грабіж посагу, відвезення молодої з особливим підкресленням її чужоплеменного походження у формі обов'язкового мовчання тощо. Отже, драматичним сценарієм весільного ритуалу